Murmuri Benvinguts al Murmuri número 181. Què tal com esteu? Nosaltres ja us adonem d'entrada que avui venim preparats per oferir-vos un programa per avançar les feres. Un programa allò relaxat, per aturar-nos un moment i fer una respiració profunda per poder avançar més forces. Els que intentarem acomplir aquest objectiu som Carlos C. Cano de la producció, Raúl Heredia, el control tècnic, i Patrícia Palomi, els micròfons. I comencem amb les bones energies dels Breath of Breath, que són com aquell amic que no s'altera per res i que fins i tot et diu, va home, dona un cop i eixit d'esfogues però no ho fesies a la cara i tot això ens ho diuen Anna murmuris swimming, I, I was això swimming I was This l'àlbum de debut The Waves, un disc que ens transmet una sensació d'intemporalitat potser pel baix a l'estil més soul, la manera de rascar unes guitarres que semblen pesades o el ritme contagiós. Segurament aquesta proposta musical ens aconsegueix atrapar perquè ens dona la sensació que Nicole Schneider estigui cantant amb certa complicitat amb nosaltres. Sembla que està utilitzant la seva música per transmetre contes de reflexió senzilles és a dir, que tampoc intenta donar massa voltes a les coses. Per mi tenim en, doncs, una música que aconsegueix equilibrar el ritme amb la melancolia. Radio és la peça que em tria per vosaltres. Anem ara a parlar d'una de les propostes de la programació del 10 d'aniversari de la sala Razmetat. El proper 12 de desembre podrem veure en directe a Dan Snaith, un dels artistes més versàtils de tot el panorama musical. Ho demostra disc-era-disc, -disc, ja fos amb la seva anterior banda Manitoba, amb la seva faceta de DJ, o també de remixer, o amb el grup que ens ocupa avui, Caribú. Dins de la gira que li està portant per tot el món i després d'una actuació en el recent sonar en què no acabia ni una ànima, torna a Barcelona per presentar en directe temes com Odessa, Sant, o el m'avoix Jamilia. If I can't be, tell me what I am. Tell me who I am. If continuem anant fins a Canadà per sentir l'últim disc de la banda Women, titulat Public Strain. No sé si sonarà massa aquest grup, però el cas és que fa un parell d'anys el seu àlbum de debut va tenir notori reconeixement en mitjans com All Music o Pitchfork, arribant a posar aquest últim mig la seva cançó Black Rise en el lloc número 18 de les millors cançons del 2008. Bé, com a mínim aquesta és una dada doncs per donar-nos una mica l'oportunitat de tornar-se a ficar a les nostres orelles i explicar-nos històries com la de Narrow with the hu and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 vull cantar, i llavors començo a parlar amb murmuris, que és una cosa una mica patètica. No ens ho diguis que és el nostre, no? Ai, perdó, perdó, perdó. No, no, no, que és fantàstic, que el fons me que crido massa de normal, i perdó, perdó. No, jo canto murmurant, i el fons la meva feina és pulmonar. esta noche que tengo miedo a pensar Al estar solo yo tiendo a ponerme fatal Es que mi cabeza es extraña, no sé saber relajar Enciendo la caja tonta, me suele anestesiar Aún no abres la puerta Aún no abres la puerta ¿Dónde estarás? Me encojo en una esquina Me sabe mal llamar a algún amigo o a mi prima me suelen ayudar Hablando con tonterías suelo hacerlo reír Si aguanto unas horas tú ya estarás aquí Aún no abres la puerta Aún no abres la puerta saps com sona un murmuri Vina i escolta'l Avui us portem als Astrut, i és que després d'un any i mig allunyats dels escenaris, a Genís Sagarra i Manolo Martínez han decidit tornar d'una guerra, amb una aposta una mica arriscada, una revisió d'alguns dels seus millors hits acompanyats del col·lectiu Grossa, una formació canviant que col·labora en projectes de tot tipus. Per l'ocasió, els sintetitzadors i la veu d'Astrut es posen a prova amb l'acompanyament d'un grup inusual integrat per un violí, un violoncel, una cordió, una viola de roda, una marimba i un vibràfon. I, per i per parlar de com ha estat aquesta experiència tenim a l'altre costat del telèfon a Manolo Martínez, benvingut a nostre programa. Hola, hola, ben trobat. Què tal, com estàs? Molt rebé, aquí acabant de dinar. Doncs bé, nosaltres amb moltes ganes de parlar d'aquest disc perquè doncs, sempre una cosa que teniu als Estrut és que sempre ens acabeu sorprenent, això és veritat, no? Bueno, fem el que podem, intentem no repetir-nos massa, jo què sé. Eh, també m'agradaria aprofitar, doncs, ja que el passat cap de setmana vam celebrar eleccions i que doncs, en els últims anys s'ha parlat molt que la música estava molt allunyada del tema social i del tema polític. No sé si tu quina visió tens de tot plegat d'això, opinió política tenen implicació no? dels músics en, aquest, en aquesta societat? Bé, jo, no sé, si a mi particularment, jo sóc comunista i, i, i milito un partit i voto Esquerra una idea alternativa, i faig el que puc, però... Però, bueno, no sé, a la societat no m'acompanya en aquests moments i és una mica frustrant veure que els partits suposadament d'Esquerra fan els que fan i després si arriben al dalt, i fan una mica... Eh, I a Desheren. més... No re engrescador. No és gaire engrescador i això de compatibilizar doncs, com deèiem no? una mica la, la vessant cultural, musical, etc etc amb aquesta vessant social doncs, no estava massa de moda. Alguns, jo recordo que els carrerdin eren un dels que ho, ho reivindicaven. No? El tema de fer servir aquesta plataforma que és la música doncs, per també parlar de problemes i parlar de preocupacions socials. No? Jo no m' maguda de ningú. intento queve eh, preguntantència si política ho comento encantat... i Intento ser relativament uh, bé, obert en aquest sentit, però reconec que a mi no em surt fer art polític. No, no m'agrada les cançons que he intentat fer quan parlo de sensació important en aquest sentit i, i, i no és una cosa que, que se'm, se'm uh, vingui fàcilment. O sigui que uh, no comparteixo per raons, com dic, de, de, de, merament que si sí, a mi no em surt Vaja, no comparteixo aquesta opció de Vina. És a dir, que la separació aquí dona bons fruits, no? Allò de l'art, deixem-ho per l'art, i la política per la política. Com m'agradaria, sembl... eh?, poder, poder fer cançons, jo sé, com feia el, el Jacques Prélez, per exemple, no? Sí. Xules i, a més a més, amb contingut, de, amb compromís polític, o jo què sé, o... però, però el cas és que no, que, no, que no em surten, i a més a més, uh, crec que, que, que, que en general la majoria de la gent és com jo. Quan la gent intenta fer amb bona voluntat art polític acostuma a quedar una cosa així poc artística. I ja que t'has manifestat allò públicament de tota d'esquerres, com veus aquest panorama que tenim per endavant ara? Bé, doncs, no sé, són quatre anys que vindran una mica dolents i que intentaran desfer encara més l'estat del benestar. Jo, però si el cas, com dic, jo no voto socialdemocràcia, però... Uh, encara que ho fes m'agradaria que els partits socialdemòcrates com ara el PCC, ho fossin més i no només de, de paraula I això probablement hauria fet que la gent si s'ha vist més, més justificada continua votant a Esquerra la, la, la qüestió és que no sembla que pagui la pena el a l'esquerra, perquè ja és el que fan vull dir, el que fa la dreta uh -huh. i, i des, no sé, per exemple la meva dona treballa a l'estat més secundari i, i l'opció del Maragall, en aquest sentit, no semblava molt diferent de la que pogués prendre un, un neoliberal a l'Ultrança. O sigui, no, no es pot dir que era cosa bona del que, del que ha fet el PSC i, i de, suposo que això s'ha notat. Bé, el tema de l'educació seria un tema molt àmpli a tractar, així que em centraré en la música i tornaré a aquest disc de... que heu fet amb el col·lectiu Brossa, que, com dèiem, doncs, diverses vegades el col·lectiu Brossa ha col·laborat amb grups de, de la música que se'n diu independent, i en aquest cas, amb vosaltres, doncs, la relació era ja llarga, no? Prenut... Oh, Bé, bueno, havíem fet, fet alguna cosa a ells i jo, no, no, no amb els genis, però si, si a mi hmm. havíem muntat un petit concert organitzats per i una per perquè ells no sé conèixer, el Jordi Libera sí. i, bueno, a, aquesta gent es va demanar es va, va a, a convidar a fer un, un petit projecte amb, amb, aquests, amb aquests nois i jo vaig fer encantat i va, que vam quedar molt contents amb la sensació que bueno, s'havia fet ràpid, improvisat i que potser calia dedicar més temps a que és bonic i, i és el temps que hem dedicat aquesta vegada a, a intentar fer un, una cosa més, més cura i, fi, jo estic molt content de fet, suposo que aquesta, això de que estàs tan satisfet amb aquestes noves peces s'evidencia doncs, en el fet que has decidit dedicar les cançons noves als membres del col·lectiu, no? No sé si és per això o per una altra cosa. La és que em passa sovint que quan conec gent nova i em dedico molt de temps a estar amb aquella gent, a... m'acostuma a interessar molt i m'hi puc arribar a obsessionar i, i una manera de, bé, de descarregar això, d'ajudar que això va canalitzar-ho, doncs, és fer una cançó, parlar sobre ells... Jo he fet un altre cop i m'acostumo a donar bons resultat i aquesta vegada em feia il·lusió fer un retrat d'aquesta gent. Uh, també quan parlem d'aquest disc hem de dir que, doncs, és una revisió, com dèiem, dels hits d'Astrut de, de, i, per tant, no sé si hi havia una certa, no sé si diriu por, no? però que a vegades mm. això de les revisions, doncs en els fans més, més radicals, mm, a vegades és fàcil decebre'ls, no?, perquè que sembla que, que aquella peça és, sí, no?, Intocample. Jo no t'hi massa clar. Tenia massa clar ah, ho dius per això. No, a que ho dius perquè, bé, jo no sé, si les gent vol sentir cançons noves i que això de reeditar sí. doncs, em sembla com, com, no sé, com barato, no? <ríe> com cutre. Sí. A mi, no sé, m'ha costat eh, que convence'm de fer el disc. La gent que m'acompanya, tant els genis com les com els bros estaven molt i molt convençuts perquè la veritat és que la feina era, molt, era molta i s'havia fet amb molta cura i semblava que pagava la pena fer un disc. Al, al nivel que esas cosas valen la pena, que no es que mai és massa eh? I, i bé, a mi al final he hagut de reconèixer que efectivament jo crec que sí que era una cosa que estava bé editar i tal. però jo puc entendre molt bé eh? la gent que digui no, això fes el que vulguis però no et vinguis amb hòsties fins que no tinguis cançons noves a no, mi no això no compta, no? això no, no compta jo no vull saber res de tu <ríe> de, fet, molt raonable. de fet uh, tenim referències d'experiències de, de, com la vostra, en, en l'últim disc d'Antònia Font doncs, va fent també un doble disc sinfònic i no han tornat els Antonia Font des de llavors Eh, és a dir, que, que també doncs, aquesta experiència, i, i també hem de dir per exemple, amb els fans d'Antònia Font, aquell resultat relacionat a doncs, aquelles cançons de sempre amb una orquestra simfònica no va acabar de convèncer. En el vostre cas és molt diferent potser per la sensibilitat del col·lectiu Brossa, no? No sé, jo crec que també per la nostra, o sigui, jo fer un doble disc simfònic em sembla una... <laughs> una barbaritat, i no puc defensar aquesta opció dels, dels Fon, que, no, que no conec i els que Uh, bé, respecto molt, però, però no puc defensar fer un doble i de res. Em sembla la veritat i home, jo crec que sí, que fer una cosa molt... com ha fet nosaltres és molt, molt diferent i, i no crec que tingui res a veure ni, ni que, bé, en qualsevol cas, sí que estic molt convençut que no, no està fet com una cosa per tancar una etapa o per, no sé, per acabar d'un grup o una cosa d'aquestes. O sigui, potser sugereixes que passen amb els astronautes. O sigui, podem estar tranquils, no? Podem estar tranquils amb els astrut. Bueno, tranquils o agobiats, depèn si de res no t'agrada. Bé, també surts aquesta pregunta perquè precisament doncs, en els últims temps l'Hidrogenés ha, ha, doncs, ha triomfat molt i ha de molt actiu i també ens preocupa no? de com afecta l'Hidrogenés amb els astrut. No, T'agraeixo aquesta preocupació, no. Jo, bé, bueno, el genís... Primer, és normal que si el grup... De que té amb mi, ha tirat menys, perquè jo no he volgut fer ni concerts, ni tocar, ni res això. és només que ell, que és músic, que s'hagi tirat més endavant amb el seu grup. Per l'altra banda, jo soc superfan d'Hidrogenés i em sembla, no sé, n'estic orgullós que, un, que potser perquè jo no he volgut tocar més o així, haver-hi l'ocasió que aquest, aquest grup així crescut i m'ha adorat. Jo crec que ara uh, realment, ostres, és un grup molt guai i en part, gràcies a això, en no? aquestes circumstàncies una mica així... Bé, d'aquest truc s'ha reprengut més, el o sigui, Hidrogenés ha pogut estar... Creixen molt i fa aquests discurs com, com animalitos o, o bestiola que, que són tan i tan guai. Uh -huh. Bé, si et sembla, fem una petita pausa a l'entrevista i sentim una d'aquestes versions, doncs, dir-ho així, una de les versions de, de Tota la vida dels Astrud, que és la boda, una, una de les més preferides, perquè és aquella ironia tan pròpia d'aquest grup, doncs això, no? amb aquest missatge de no us caseu, no? Doncs pues vinga. Ens <laughs> sentim aquesta cançó. Como que os vais a casar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 Seis nos caséis, nos caséis. a tomar algon, nos caséis, nos caséis. Demos una vuelta en cambio, nos caséis, nos caséis. Ya le explico yo al padre, no nos caséis, nos caséis. Si todo da lo mismo. Bien cima querras. Que cantemos en la iglesia y en la fiesta y además que vayamos en frac y la camisa de los o botones y chaleco y los zapatos, mocasines sota o tacones. Nos caséis, nos caséis, vámonos a ton. Nos caséis, nos caséis, demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis, ya le explico yo al padrino. Nos caséis, nos caséis, si tota los da lo mismo. Nos caséis, ya le explico yo al padrino. nos caséis, nos caséis. Si totan nos doncs venim d'escoltar La Boda, que forma part d'aquest nou disc dels Astros, i a mi m'agradaria preguntar al Manolo doncs, que parlar una miqueta sobre l'experiència que, que va tenir a Madrid, doncs, perquè fa poc vau participar en allò del trànsit al Prise de, de Madrid i vau formar part d'aquest grup de grups catalans doncs, que vau tocar allà a Madrid. En el vostre cas, per això, era una mica diferent, perquè el cantant castellà suposo que les barreres no eren tantes, no? Sí, no només això, sinó que hem tocat a Madrid molt molt sovint durant no. els darrers 10 anys. I jo imagino que per Mishima o, o el Raymond sí que pot ser que a mi, era una presentació i hi havia aquesta sensació de d'esconeixement mutu, però nosaltres dir, som força coneguts a Madrid en qualsevol cas que hem tocat sovint i, i era una cosa molt diferent. Era divertit, fins i tot, fer-ho amb aquest marc del la cultura catalana i així, sí. era, era com, bé, i simpàtic però realment uh, mai ens hem sentit aliens allà. Com dic, hem tocat moltíssim i a més a més hem tret discos amb discogràfiques d'allà, o sigui, som un grup que que, que, que no, no, no calia presentar-nos però, però no me passar passat res, està molt bé De fet, nosaltres també vam fer el comentari no? d'aquella fira de Frankfurt de la literatura catalana que, que es va ser tan polèmica perquè no se sabia si la literatura catalana era la que estava escrita en català o era la que doncs, estava escrita per, per gent de Catalunya i en aquest cas del trànsit doncs, que també s'apostava així doncs, no va haver-hi massa discussió perquè doncs, hi va haver hi grups que cantaven en castellà però que eren de casa nostra i també grups en català en fi... Que... Molt oh, bé, no, jo ho agraeixo. Realment, crec que seria, seria cost, en, també en el cas de la literatura, eh, vull dir, parlar de la literatura en català o catalana sense parlar del, del Juan Mercé o de, les, no sé, de, la, de la literatura en castellà del, del Gim Ferrer mateix, per, per dir un autòctol en català, en català i, o el Mendoza, en fi, ja t'imagines. Uh -huh. Està clar que no es podia fer. I, I home, no està malament quan parles de la música feta a Barcelona o a Catalunya, parlar de grups que portem molts anys fent coses i que bueno, són una mica coneguts i que, no, que els fem no estava no tot malament, etc. <ríe> Home, està clar que els astrodos heu guanyat un nom, doncs, com deiem a tota Espanya, no? Perquè, doncs, per aquesta personalitat. Sí, en, en més, eh, per això, en lloc més, però no, o sigui, els grups d'avui en dia, com el Guincho i així, es troben a tot arreu i ara, ara, o de ara venen als Estats Units i ara se'n van cap a Nova Zelanda. I La veritat és que sí. Avui, avui Ho Chi Minh, demà Berlín, però nosaltres, no, som un grup local, però bueno, no està, no està malament. Havíem tocat a Madrid, com dic. <ríe> però ja us agradaria això d'anar voltant per tot el món, o no? Ja es fa mica fórmica grande, crec, no sé. Sí? Eh, si, si em diguessin ara, gira, no hora asiàtica, no sé. No sé si... Faré una no sé mica que... de mandra. És que no ho sé, també tinc altres compromisos, aquí... Uh, no sé, sí, sí, em una mica de mans, em sembla em... <ríe> molt que sí. <ríe> Abans has parlat que, que ben, vosaltres heu editat diverses vegades des de Madrid i precisament et volia preguntar doncs, per què heu decidit treure aquest disc amb Elefants i si sabem que vosaltres teniu aquell segill propi? Sempre hem tret discos amb, amb companyies que no fossin monstruo húngaro, perquè sempre hem volgut que es truquen primer una altra cosa, o i sigui, de, de separar una mica la feina com, com a historiàfica de la feina com a grup, i segon, perquè sempre hem volgut tenir promoció, hem volgut fer videoclips i sempre hem volgut ser aquest tipus de grup. Dir, amb l'Austrohúngaro no tenim diners, ni infraestructura, ni mai hem fet per treure uh, un disc d'aquesta manera I, i, en canvi, sempre, sí, sempre hem tingut molt clar que Astrohúngaro mai seria un grup d'Austrohúngaro 100%. O sigui, tot i que, com saps, uh, els discos s'acostumen a sortit en el nom de l'axtrogràfica que ens publica mm. com el d'Austrohúngaro, perquè mi, no és que ser un grup d'Austrohúngaro, uh, no m'ho s'ha sentit, sí. però... Bien, eh ya que esta diferencia que queríamos salvaguardar. <risa> Uh, hem començat aquesta entrevista sentint una de les cançons noves que, que introduïu en aquest disc, que com deies doncs és una mica un, un clàssic allà de, de fer un recopilatori però hi afegim dues cançons perquè la gent no es queixi no? perquè alguna no, cosa no, no <laughs> hem sentit uh, lo popular i doncs bé, en aquesta lletra d'alguna manera ho, ho dieu com molt, molt clar, no? que qüestioneu una mica l'ordre establert en el que respecta a l'àmbit de productes massius mm, no sé com ho... és aquest etern debat sobre l'indi que, que suposo que volíeu reflectir en aquesta cançó, no? No sé si sobre l'indi, sobre la cultura en general, sí, i també no sé si és la meva opinió o l'opinió de, de l'Adrià, perquè recordo que representa que és un retrat de l'Adrià, sí. i ell sí que pensa això, que, pensa que tota la cultura i totes les manifestacions uh, bé artístiques acostumen a ser un reflex d'allò popular, vull dir, d'allò més, més bàsic i més, més d'aquest corrent que ve directament del, de, del poble. No? Això, això opina ells, i no sé si ho comparteixo, però en qualsevol cas em feia, feia gràcia bueno, reflectir amb una cançó. Com dic, no sé si estic 100% un mes. Si més no, jo ja fa uns mesos o uns anys que, que em vinc plantejant si això de l'independent és realment independent o si l'indi ja s'ha convertit en tan popular que a vegades doncs, ens hem de qüestionar una miqueta. Bueno, nosaltres fent, no? som independent. O independents, sigui, mai hem fet casa ningú i mai hem fet un disc per per... Uh imperatius de, de empresarial o discogràfica, o sigui, amb això hem estat molt gelosos de la nostra independència i, bueno, jo crec que sí que comptem com un grup independents. i hi ha altres que uh, són dels mateixos canals o que tenen dels mateixos uh, clubs o, o sales i són menys avui per avui, però nosaltres, <laughs> bueno, jo em sento orgullós de poder dir que, que això ho hem tingut sempre molt clar. No deia tant pels grups, sinó també per pel per públic, no? perquè sembla que l'indi doncs, s'ha posat de moda i que el, el públic és cada vegada més nombrós i al final no sé si desvirtua una miqueta, això diuen els puristes, eh? no sé tu sí, què pensaràs. Jo primer, això no, no estic dins d'acord, o sigui, els grups indis, no sé, un grup més indi que són ixius, no se m'acut, o pixis, que són grups de, de, de masses, no vull dir, doncs mai ha hagut un problema que la gent senti un grup independent artísticament i i que molta, molta, molta gent sigui molt fan d'aquests grups i això mai és un problema I, i per altra banda, com dic, potser sí que hi ha certs grups que van tirant d'aquestes pintes modernes i, i ulleres de pasta i això que es diu sempre sí. uh, però bé, bueno, això clar que passa no? Vull dir que quan un ha codis estètics tenen èxit o així, sí, doncs, i aquí s'aprofita, però bueno, això no vol dir que no hi hagi lups que s'ho més en que tot això, que merament no n'ha de moderno. Mm -hmm. ah, al final, doncs, els astros no només tenen la, la música i les cançons, sinó que també tenen aquesta actitud i, sobretot, doncs, aquesta honestedat no?, amb el producte que, que acabeu fent. Doncs... Que, són, vull dir, que són la música i les cançons, com tu deies. La, la qüestió és no dir mentides amb, aquest, vull dir, amb aquesta part tan important de la feina. No? Que, o sigui, quan fas cançons no intentes fer-les per d'una peixeta a un o altre, o, o no intentar fer-les per vendre més o menys discos, això és el que és important, jo crec. Eh, jo profito que et tinc aquí també per preguntar-te un dubte existencial que, que tenim per aquí, doncs si alguna vegada el Genís ha aconseguit l'evitar amb el tema aquell del mentalisme, si ho ha aconseguit ja. No, és clar que no. La, ella intenta, el que fa és mostrar com que veus, no es pot l'evitar. No es pot, no es pot. Em temo molt i em sap greu necessitar-te però no, no l'evitar, no, no passarà mai. Bé, ja anem acabant aquesta entrevista però m'agradaria preguntar doncs doncs com o quan ens hem d'imaginar Manolo Martínez dels Destruts parlant en murmurís? Doncs mira, quan estic fent una entrevista per telèfon en una ràdio i algú em pregunta des de la, de la meva taula què estic fent, doncs he de parlar en I ja et passa molt sovint això? Em passa de tant en tant, sí. sí. Doncs bé, acabem aquesta entrevista, ara sí, amb una cançó, com no podia ser d'altra manera, una de les noves, això sí. Es titula La música de, de les supercuerdes i doncs revela, potser, que sou més fans de Ponset que de los Ponsetes, no? Uh, revela una teoria que té el Marc Casas fonista del col·lectiu Brossa sobre les supercuerdes, que jo, amb eh, molt de gust, he fet, he fet cançó, però és la seva, teoria. i 100%. <ríe> o sigui, que veig que agafes molts missatges de la resta de gent i al final no et manifestes, eh?, a les ah, cançons. Ah, bueno, no, no, no, sí que home, jo he dit moltes coses sobre mi avui, però, però aquesta ja se coneixen, que són idees seves. Molt bé, doncs, re, Manuel Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Esperem veure's en directe per això, eh? Clar que sí, aviat. Vinga, que vagi molt bé. Fins ara. Siete mundos supralunares al girar Rozan siete veces con los dedos del éter Así se ha dicho siempre Y quedan trémulos y se estremuran Que la oímos sin oírla, que yo acepto esa teoría. Que yo acepto esa teoría. Porque existe. Cuerdas en diez dimensiones Vibran armónicas Y supersimétricas Es la Aceptáis otras teorías, tenéis que aceptar la mía. I aquestes alçades de l'any ja us podem avançar en algunes de les novetats discogràfiques que ens arribaran el proper 2011. És el cas de Dan Beger, un canadenc prolífic fins a l'exageració que està que no pot amagar els seus gustos musicals a l'hora de composar les seves peces. El 25 de gener editarà Caput amb el seu projecte de Destroyer, un disc del que ja ha avançat aquesta cançó titulada Chinatown. Anem ara a dibuixar-vos un somriure amb els britànics John Kill i és que, llavors, que és gairebé impossible no fer-ho amb la música d'aquesta cançó titulada Fighting Smiles. a l'orella i escolta el murmuri. I avui acabem aquest programa amb els Crystal Steels, amb una cançó que dediquem als seguidors de propostes com les d'Interpol o dels editors. Ja veureu que no és difícil trobar similituds. Amb Shake de Shackles ens acomiadem, però abans us convidem a que us passeu pel nostre web www.murmuri.net la setmana que ve.